שיעור 22, חלק א' תל אביב אתמול טיילנו ברגל ברחובות העיר. אני אוהב את תל אביב. תל אביב עיר גדולה. אנשים רבים גרים בתל אביב, הרבה רחובות בעיר. הרחובות גדולים ונקיים. רחוב אלנבי הוא רחוב יפה, בו נמצאים בתי קולנוע, בתי קפה ובתי מסחר. ביקרנו במוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד, בנמל, בבית הירייה, בהיכל התרבות, בהבימה ובבית הלנה רובינשטיין. התנועה בתל אביב גדולה יותר מאשר בירושלים. שרה סיפרה לנו שתל אביב נוסדה בשנת 1909. לפני שנוסדה תל אביב היו שם רק חולות. באו חלוצים מרוסיה, מפולין, מגרמניה ומתימן. סללו כבישים, בנו בתים ונטעו גנים. בראשונה, תל אביב הייתה שכונה קטנה, אחת משכונות העיר יפו. שמחתי ללמוד על עברה של העיר. נסענו לרמת גן, ביקרנו בבתי החרושת ובגנים. חלק ב' טיול בתל אביב בוא נטייל בגן יעקב מה דעתך על החלק הזה של תל אביב? אני מופתע למצוא גן נחמד כזה בלב תל אביב. לא היה לי מושג עד כמה גדול היכל התרבות. אמרי לי, מהו הבניין הגדול לפנינו? זהו תיאטרון הבימה. האם הבניין ההוא הוא המוזיאון? כן, זה המוזיאון. יש במוזיאון אוסף גדול של ציורים. הלוואי והייתי יכול לקטוף את אחד הפרחים מהגינה הזאת. שלא תעז לעשות זאת. אם שוטר יראה אותך, תשלם קנס גדול. ביקור בבית הכנסת. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב, אדוני. תיכנס בבקשה. הייתי עסוק כאשר צלצלת. אנחנו מצטערים שהפרענו בשעה שהיית עסוק. אינכם מפריעים לי כלל וכלל. שמענו שיש לכם בית כנסת יפה מאוד. אשמח מאוד להראות לכם אותו. קראתי באיזה מקום שבית הכנסת נבנה במאה ה-12. חלק מהבניין הקיים היום ומתקופת הרומאים. בית הכנסת נשרף בשנת 1392. חלק מבית הכנסת נבנה מחדש במאה ה-20. חלק ג. נולדתי בתל אביב. היכן נולדת? נולדתי בתל אביב. גם אמי וסבתי ילידות העיר. האם היית מוכנה לעבור לגור בעיר אחרת? לא. אני אוהבת את תל אביב. שמח פה. כמה תושבים יש בעיר? קרוב לחצי מיליון. תל אביב היא העיר הגדולה ביותר בארץ. בשבוע שעבר הייתי בהיכל התרבות, בקונצרט של התזמורת הישראלית. האם ביפו כבר ביקרת? כן, הייתי במועדון לילה ביפו. בימי התנ״ך הייתה יפו עיר נמל גדולה בישראל? כן, אני יודעת. קראתי על הנביא יונה שהלך ליפו.